Svagheterna i planen var dock flera För det första var överrumplingen av de ryska skansarna en osäker affär Den diskreta uppmarschen i skydd av natten till utgångsläget för anfallet var ett problematiskt moment I mörkret kunde mycket gå fel Att verkligen få den överraskande genomrusningen att klaffa var givetvis kinkigt Men det var en risk man måste ta det gällde också att de svenska trupperna verkligen kunde utveckla all den kraft det krävdes för att storma lägret och vräka motståndarna överenda. Att man var numerärt underlägsna var man tveklöst medveten om. Men de som fattade besluten denna söndag Karl den 12 och Rensköld, hade sådana erfarenheter av strid med ryssarna att de inte såg oddsen som hopplösa. För nio år sedan vid Narva hade de stått inför en nära nog identisk situation rent taktisk. Nu hade en numerärt mycket underlägsen svensk här gått till attack mot en välbefäst rysk armé och tillfogat den ett enormt nederlag. Även sedan dess hade man gett ryssarna upprepade näsbrännor. Parenthes. Vid de tillfällen de överhuvudtaget behagat hålla stånd på öppna fälten, vill säga. Den svenska ledningen hade därför inte en alltför överdriven uppskattning av den ryska arméns stridsvärde. Troligtvis tänkte man att det som en gång fungerat vid Narva skulle fungera igen. Den ryska armén hade dock utvecklats betydligt sedan år 1700. Det fanns en risk att svenskarna underskattat sin fiende. Planen andades en mer än lovligt låg uppskattning av den ryska initiativkraften. Den förutsatte en passiv motståndare som skulle sitta stilla och glo medan de svenska under eleganta manövrer snodde sin snara runt hans nacke. Parentes Att man förväntade sig en sådan rysk letargi var inte helt omotiverat, då ryssarna mest hela fälttåget och även på sista tiden uppvisat en högst defensiv hållning. Slut parentes. En tredje blotta i planen var att om något, det Gud förbjuder, gick fel. Skulle de svenska trupperna, när de väl brutit igenom skanssystemet, stå inför en besvärlig reträtt bort från slagfältet. Skansarna skulle då blockera den enda öppna vägen söderut. Och man skulle se sig tvingad att dra sig bort från valplatsen genom den oländiga skogsterrängen kring byn Malojebudistje. Stridsfältet var helt enkelt så skapt att det missgynnade den armé som kom i underläge, oavsett nationalitet. Det var en plan med flera blottor. Det var en plan med många risker. Men om ryssarna lät sig överrumplas, om genombrytningen av skanssystemet gick i lås och om stormningen av lägret gick vägen, skulle Sar Peter lida ett kolossalt nederlag. Det var många om. Inom den ryska hörn härskade under söndagen samma kliande, spända väntan som bland svenskarna. Trupper och arbetsfolk arbetade jäktat på att fullborda Skanslinjen. Nya befästningar höll sakta på att resa sig upp ur den av buskar melerade sandmarken. Ryttarskaror och kosaker sändes under dagens lopp gång på gång i väg söderut för att ofreda de svenska förposterna och lägren. Generaliteten hade tidigare under förmiddagen också varit ute och tagit de svenska dispositionerna under ögna sikte. Ryssarna hade stor respekt för sin fiende, något de långsamma och försiktiga opererande till dags väl vältaligt vittne om. De många befästningarna var ett medel för att skydda sig mot en farlig fiendes kapriser. Dock lutade man bland den ryska arméns toppar åt att svensken inte skulle våga ett anfall i detta läge. General Menschikov skrev ett lugnande brev hem till sin hustru. Han var optimist.